Ja, hej och välkomna till tredje episoden av min podcast 1, 2, 3. Och det är jag som är känd helt enkelt. Det här, det här avsnittet kommer handla om topp 3 öl. Och min gäst idag är en ölälskare, en livsnötare och en god vän, Martin. Välkommen. tack. tackar. Ja. Öl är ett väldigt vitt begrepp. Säga. det är liksom ändå på något sätt ett samlingsnamn för en massa goda drycker som har massa massa olika namn och smaker och smaker definitivt mm. eh, kan räkna upp några stout porter ale eh, lager pilsner om det en, kan räknas till någon ja tycker jag är. ipa är också är det, kan man fortsätta eller någon som vi har missat eller jag har missat Nej, det tror jag inte. Mm. Porter sa du det. Porter tror jag så mm. eh, Ska vi börja med att säga, vad är öl? Mm. Ja, öl är, det är för det första en dryck. Ja, det är en jävligt dum fråga <laughs> Så på det viset. Men man får ändå liksom på något sätt definiera det. är ju malt humle. Gäst på vatten. på vatten. Ja. Vete i vissa fall. Um, vad öl är, är att det, det finns så många bra tillfällen Där öl passar mm. tycker Det tycker jag i alla fall Det är ja, gott som, som Till maten mm. Eller så är det gott som, som tröst då mm. så är det gott som firande Det finns ju det finns ett danskt talesätt Som heter öl är till törst Inte till tröst Som jag, <laughs> som jag lever lite grann efter För att försöka i alla fall men när passar en öl bäst då? Är det också så här Det är också så här Man har listan, man, man har olika öl Till olika tillfällen, vilket gör det väldigt svårt Att lista en, en, en topp tre Med öl men... ja, det är lista tillfälle Det är ju om möjligt Ännu svårare ja, ja. Men Ja, i många tillfällen har det extra gott med öl bara en enkel dag man kommer hem från skolan och har varit iväg hela dagen och är mm. trött och behöver ja, någonting gott Min, min favorittillfälle när jag har det, det är liksom när, som jag kan sen när jag har varit hjälpt min far i skogen när jag var yngre på vintrarna när man, man, man högg ner eh, träd och liknande och då var det ju dags ibland liksom, när man satt sig i bakluckan och, satt i naturen och drack en öl. Och liksom just efter den här fysiska ansträngningen näsan rinner, man knappt känner sina fingrar och så blir den liksom en god eld. Mm. Det är nog av mina favorittillfällen jag har njutit av öl. Om inte man... Ja, man kan räkna sommar. Och... Ja, som, sommar hörde ihop med väldigt bra. Tycker jag. Mm. Kall öl på ja, trevligt ställe. Mm. Utomhus. Ska vi, gå på? vi kan gå på listan i alla fall till början med så att vi har någonting att dricka under tiden vi sitter och pratar. Mm. På tredje plats. Ja, vad har du där? Eh, ja, där har jag inte en, en ölsort utan jag har snarare ett koncept. Okej. Okay. Eh, och det här konceptet, det passar väl det, är väl. det är väl snarare den ölen som passar till de sätten vi har pratat om än så länge. Okej. Okay. Eh, överlag en öl som, som är god i i, i princip alla tillfällen. Okej. Okay. Och då har jag konceptet ljuslager Aha, okej okay. Ljuslager ja. Kan du nämna några ljusa lager För, för de som inte är så välbevandrade Ja, det är ju Allt från Falkon till Tuboy Ja Vanlig, enkel ljuslager Okej, okay. ja. På min tredje plats jag, jag har ju bestämt mig för Vissa öl mm. På min tredje plats har jag valt Corona Det är en rätt så ny favorit för mig mm. eh, och, Men det, det är nog också så här Starkt förknippad med En, en situation och, och liksom just eh, en, en Corona är som godast Vid grillning I sommarvarmen mm. eh, Och eh, Svalkande och sån här Limebiten i Och det är just det här Jag plockar ut min Corona nu Jag har dem med mig här Corona är, corona är ju en en en öl som som eh, där du har din ljusa lagern. Ja, ja sen. Ja, vad är det för någonting? Eh, sheep thrills. Sheep thrills av Anders Altaforsson. Anders Altaforsson. Nej, det är en av de billigare varianterna i systembolaget. Okej, okej. Jag öppnar ett nu Då följer en ny och exempel. Eh, nu har jag inte jag lime med mig, för det, det, jag kände att det kunde bli lite för mycket mäckande med det. Men, men det hör ju till. Och Corona är också en sån som ska drickas på flaska. Jag tror inte ens den finns på fart. Nej, det tror jag inte heller. Det, alltså jag, jag ska alla få för mig att dricka en Corona på fart med någon slags lime limeskivor i flytan i glaset. Så som att man dricker Hogarden till exempel mm. med... med med citron. Nej, men den ska jag rycka så flaskan. Ja. Nej, nej, det är nu, nu, nu får jag klara mig i vinterkylan med utan, utan, utan lime. Mm. Mm. Ja, jag tycker ju då att. Ähm vanligtvis kanske jag gillar om jag ska köpa någon, någon öl lite så kanske jag kan köpa någon lite mer eh, smakrik öl mm. och, och där kommer ju då konceptet ljuslager in också om man då är riktigt sugen på öl mm. och går ut och köper en, en riktigt eh, stark smakrik öl mm. då vill man gärna ha en ljuslager först som man kan stilla törsten med okay. innan man dricker den riktigt goda ölen okej, okay. jag, jag har alltid kört eh, när, när jag ska på fest så köper jag oftast en två, tre öl eh, mer smakrika, kanske lite dyrare. ofta när jag har provat innan. Mm. Och sen så har jag ljuslager efter det. Mm. Just för att vara mer med i smaklökarna med de här nya ölen. Liksom. Jo, det, det håller jag med dig om. Det, mm. det gör jag precis likadant. Fast den första ölen är fortfarande den här ljusa lagen, för då är man, då är man törstig och man är sugen på att dricka den här ja, ölen. Okay. Och om man då tar en riktigt fin öl så hinner man kanske inte smaka den. Ah okej. Okay. Ja, det har jag har mycket att lära. Eh, vi, på andra plats så vi, där då. Nu blev det lite grann hetsande, men vi, vi håller kvar vid tredje plats och dricker den lugnare. Ja. Eh, på min andra plats så har jag ett, ett, ett, ett märke eller snarare ett bryggeri. Aha. Eh mm. De har gjort mycket bra. Ja, vi har dem. Och de har väl i princip alla, alla varianter. Framförallt så gillar jag deras summer ale och winter ale. Mm. De är säsongsbetonade. Ja, de, de är väldigt smakrika och väldigt goda. Mm. Jag tänkte, nu har vi gått in på just med ale och, och, och lager, ljuslager och liknande. Kan du någonting just om det här med själva vetenskapen eller metoderna bakom? Det har jag väldigt lite kul på faktiskt. Okej. Okay. Jag, jag, jag läste på lite grann om de här olika sorterna. Och jag blev inte jättemycket klokare av det. Nej. det är ju, el är då ett sam, eller lager är ett samlingsnamn på undergästöl. Det är de här lite, lite ljusare ölen där gästen sjunker till botten. Mm. Och min andra plats är, är en, en start som... Det är övergäst när det skummar väldigt mycket och det faller och liknande. Eh, mycket mörkrostad malt. Min andra plats är här, Murphys. Mm. Som är en väldigt god eh, stout. Jag hade Guinness på andra plats först. Men på något sätt besitter man för att Murphys är ändå... jag Där alltså står de vid sidan av den hyllan. Så går jag alltid efter Murphys. Så därför fick jag... Alltså, den är lite mjukare en en en Guinness ja. Guinness känns på något sätt, alltså det är svårt men äh, kall, Alltså den ska ju vara kall mm. men alltså den känns kall i smaken inte bara i, alltså själva temperaturen. Just Guinness gillar väl jag. Eh, också lite med konceptet och saker kring kring Guinness. Ja. <laughs> Hur man hällar upp den och tappar den. Ja, där det är en, och... en hel legend och vetenskap med just allt det där. Mm. Nu har jag aldrig haft fördelen att vara på en viktig pub som faktiskt serverar Guinness på helt, helt 100% korrekt sätt. Det? Nej, det har inte men jag heller. Det står väl också på listan. Men mm. eh, just, just, just men just sådana mörka så är ju Guinness just det här de vinner ju väldigt mycket på just varumärket. Att det ska vara den här och Det ska vara så mycket runt omkring. och Den ska stå en kvart innan man ska dricka den egentligen. Mm. Men äh, jag tycker ändå... Med mörka öl. Och det är just, just det som är en som med mörka öl. Det är att var du än dricker den så infinner sig någon form av pubkänsla direkt. Även om det är hemma i soffan och du har något tv-program på. Och liksom så här, häller du upp och så... Är det, faller den. Ja, Infinner sig lite pubkänsla där. Liksom. Så länge man har rätt glas hemma. Så. Ja, det måste ja. definitivt Definitivt. Vil vilket är den bästa öglaset? Är det också beroende på vilken öglas? Ja, det, det har ju ölen att göra. Det är väl det klassiska raka eller inte jätteraka öglaset. Mm. Sen har du kruset och sen har du kupan som mm. är någon slags överdimensionerad konjakskupan. Mm. Alltså. När man har till... Min första plats bland annat. Aha, ja. ja. Ehm, jag tänkte... Ska vi se här. IPA är också en annan öl som vi kan prata om, lite grann mm. Har du med IPA på listan? Ja, jajamensan. Det har du också? Ja, jajamensan. Aha, jajamensan. Ehm, IPA står för India Pale Ale. Mm. Och har väl lite mer högre alkoholhalt och betydligt högre humlehalt. Mm. För att de skulle klara sig till... Från England till Indien. Ja, precis. Det är hela den transporten. Eh, vi kanske ska gå på första som är du samma. Mm, absolut. Eh, då har jag en öl från eh, Brewdog. Ja, eh, En punkipa. IPA. Punk okej. Okay. Varför heter den punkipa? Eh, ja, det är Beer for Punks, enligt Brewdog. Ja, okej. Okay. Nu är inte bryggd med någon slags anarkisk baktanke för Slashasar med. Det vet jag faktiskt inte. Nah, okay. men, eh, Ja, den är väl ganska så svag för att för att vara en IPA. Den ligger på 5,6 procent. Är det svagt? Ja. Okej. Okay. Ja, IPA kan vara upp till över 10 procent? Ja, det kan vara rätt så bra då. i dem. Mm. En annan från har på ipa den ligger väl på runt 10 procent. Jag, ty jag tycker inte om Det blir lite för, för hög eh, al al alkoholprocent i öl. Jag, alltså jag gillar eh, den här som ligger på runt... Eh, strax runt fem, alltså helst lite under den vanliga. Eh, eh, när det blir för starkt, då vill jag hellre blicke annat än öl. Mm. Så det blir en helt annan lista av det. Ja, ja precis. men vad, vad är det som gör att den hamnar på första plats då? Jag upptäckte den ganska snart efter att han hade kommit ut av någon anledning så, så ett roligt namn på nu eller tänkte jag, den mm. testar vi. Det är vanliga sättet man uttrycker ja, Jo, det. precis. Ja. Ja. Ehm, och ja, Ganska så tidigt så växte den fast i, i både, både smak och, och hela Brewdogs äh, koncept. Att de de säger att de är egoistiska för de, de brygger öde som, som de tycker är goda. Ja men varför ska man. <laughs> det, det gör väl alla. Får man väl hoppas. Ja. Fast det, ja, de har uttalat det i alla fall. Okej. Okay, ja. Och ja, nej. Jag har många, många bra minnen från, från Pumpei och många, många icke-minnen också för den delen. <laughs> Okej. Okay. Ja. Min första plats är något av en institution, nu, nu kommer jag in på det här patriotiska ja. <laughs> eh, jag är ju halvdansk och min, min första plats är en dansk eh, man skulle kunna tro att man har valt efter eh, själva konceptet är nästan eh, när jag tänkte fram motiveringen så själva konceptet rimmar nästan mer med Toborg vad någon som är en Toborg bäst varje gång. Och det är inte Tuborg. Det är en annan eh, reklam eh, jingle som passar nästan lika bra. Probably the best beer in the world. Carlsberg. Eh, Carlsberghoff har jag som första plats. Mm. Den ultimata håndbargen. Det, ja. det är just för att det är en sån go-to. Eh, den funkar när som helst, var som helst. Överallt. Det, mm. det är måltidsdryck, fest, bastun, krogen. Och så så här man bara tänker el, vad är det som först som dyker upp? Ja då är det en, en Karlsberg. Man behöver inte bli mer komplicerad än så. Nej, nej precis. Ja nej, precis, det är de ölen som passar in i många enkla vardagliga situationer. Mm. Och det är där mitt koncept med, med ljuslager ja, precis. Fall, faller in. Mm. Det är, ja som sagt, det är enkelt i bastun eller en varm sommardag eller en, en kall vinternatt. Mm. Det går alltid att dricka en kall ljuslag. Mm. Det finns ju, alltså just nu när vi pratar om att man dricker öl på så många olika tillfällen, ställen. Man har så mycket minnen till, man provar nya. Där finns ju just det här ölkulturen. Mm. Ölkulturen har väl på det senare, alltså jag minns ändå att, jag har ändå ett minne av att ölkulturen i Sverige har blivit... Bättre än jag började dricka öl. Mm -hmm. jo, det, ja. det är större variation på krogarna. Det är fler krogar som har specialiseringar på. Vi har tusentals olika sorters öl. Mm. Uh, det är liksom det känns också mer okej okay nu att sitta på en torsdag eftermiddag på en ytterstabäddning eller liknande och dricka en öl och inte bara dricka ut på helgen. Ja, nej, det håller med Ändå så är vi ju långt, långt, långt bakom sig. Belgien och Tyskland. När jag, när jag var yngre så trodde jag liksom att Danmark var liksom ölens högborg. Där. Och Danmark har ju väldigt mycket öldrickande. Så, mm. men vad jag har hört som Belgien så kallas det ju ölens Disneyland. Jag sa något reportage där från Det var helt tokigt. Så det kunde vara en här gängbråk över vilket öl som var godast nästan. <laughs> men... Eh, har du någon så här drömresa, drömland som du vill åka till just för ölkonsumtionen? Eller ja. liksom Ja, det har jag väl egentligen ett par stycken i alla fall tror jag. Mm. Eh, USA har ju faktiskt börjat komma med väldigt många nya mikrobryggerier. Ja. Och många av dem är riktigt, riktigt bra. Ja, för man, när man tänker på amerikanska så tänker man på den här klassiska Monty python uh, What's like between drinking American beer and having sex in a canoe fucking ja. close to water? Ja, but. jo, precis. Amerikansk bara och allt möjligt. Ja. Men om sagt, börjar jag också komma det ja. ja, det är många, många mindre bryggerier som gör riktigt goda öl. Okay. Uh, så det, det är kul att testa ett antal av dem. Mm. Men, nu är det ju för utspritt för det är så stort land. Men det har varit kul att... Pröva yeah. på några stycken i alla fall. En liten road Ja. där. Fast huvud, huvudgrejen är väl egentligen... Åket till Skottland till. Just Brewdog. Okay. De har ju inte hållit på jättelänge. Men de har blivit jättestora. Och de har ju bara ett fåtal antal Brewdog-pubbar än så länge. Bland annat i Okej. Okay. Och det är väl kul att åka dit... Och testa så många som möjligt mm. under några dagar får det blir. bli. Jag tänkte att jag vill eh, åka till Irland och dricka eh, just Guinness och liknande. Jag har en, en, en, god, vän, eller en, en god vän som är, han är arkeolog. Han åkte till Irland för en utkrävning och då fick han idén att han skulle åka till Kilkenny för att dricka Kilkenny. Och när han väl kom dit så fanns det inte en enda pub som serverade. För att det görs bara på export, och det är bara för turister, och ingen där tycker om det. <laughs> så det <laughs> var som en ultimat fel på honom. Där. Jag tror han hittade någon kylken eller snabbköp någonstans, Och ja. dyngsöppet han hade tecknat. Eh, oktoberfest är ett annat ställe som jag mm. rent tekniskt så vill jag dit för att det är en stor grej. Sen så vill jag inte dit för att jag har så svårt med stora folkmassor när folk trängs och det är eländigt samhälle. Men ändå upplever det, vill jag göra. Det, det ligger också med på, på min lista. Det har jag pratat om ett antal gånger jag kan få ihop några stycken som sticker med till oktoberfest. Mm -hmm. Ja, det här har varit roligt. Väldigt roligt. Ja. Mm -hmm. Jag eller hela det folkliga konceptet där alla är glada och skålar i kapp varandra. Med mm. Den gigantiska ölkrisen som skummar. Precis, man vill ha en som hemma. Ja, jag har ju en egen förebild om hur, hur det ser ut på oktoberfest. Mm. Så, och de här gigantiska damerna som kommer med tio krus i varje mm. hand och serverar ut på borden utan att spilla en droppe. Och, Skråliga tyskar som sjunger eh, tyska ölsånger. Med enorma mustafor. Precis, mm. precis. Och i folkdräkt och allihopa vill jag ju helst ha den men det ja. inte med. man. Man kanske ska hitta speciella ställen för att komma bort. Det är lite komma bort från turisterna också kanske. Det är där tyskarna håller sig. Ja, jo, precis. Mm. Och sen då maten kring det hela också. Med ja, det. gigantiska korvarna. Och... Korv är nästan liksom den här ultimata ölmaten. Nej, jag får säga att den ultimata maten, men okej, vilken sträcklås så långt. Det är en annan lista också, den bästa maträtten. Men, men eh, vilken är... Nu har vi ändå liksom gått in på, på, på olika sorters öl mm. och det hör oftast olika sorters mat till också, mm. sätt, tänker jag på din första pass, med din starka punkkipa. Vil vilken maträtt är den ultimata för dig att äta till den här? Alltså, det är egentligen ingen mat. Den, den är här, inte för starkt? Ja, den här, den, här den, den är väldigt speciell och den, är, den smakar väldigt, väldigt mycket. Okej. Okay. Och den vill jag mest avnjuta som den är utan någonting annat till. Mm. Tror jag. Så egentligen är den bästa, bästa måltidensutrycken är väl egentligen ljuslager? Ja. Och eh, kanske också eh, den mörka stouten. För eh, den här brittiska eller den här matiga maten med mycket potatis och sås och mm. stor köttbit kan jag tänka mig att en, en, en, en guldmörk öl kan man mm. ju ta. Ja, absolut. Um, ja, till, tilltukt det, eller finns det också ett antal eh, Ja. Och där återkommer vi igen till, till, till korven. Jag är inte mycket för, för nötter. Och Nej, det är, nötter har jag... De tycker jag är helt okej. Chips har jag svårt med till öl. Men ölkorv... Ja, det är det bästa. Hacka upp det i små bitar och sitta och ta det. Ja. Som, som om det vore nötter. Fast. Ja, Kött. Fast. ja. Kötter. Kötter. <laughs> Någonting sånt. <laughs> ja... Vad kan, kan man mer säga Vet du förresten vilket som är världens mest ölproducerande land? Ja, jag drar till med staterna. Det är faktiskt fel. Ja. Världens mest ölproducerande land är Kina. Ja. Det är ett enormt land, det så så här, men jag såg inte det komma. Nej, ja, ja, jag hade det, aning om det, men... De producerar så mycket av allting som vad fondryl också. Ja, jag, var, jag, var faktiskt, jag tänkte faktiskt köpa med och bjuda på kinesisk el. Mm. Eh, jag var inne på tre systembolag igår för att få tag på det. Eh, på det tredje stället berättade de för mig, istället för att bara säga att de inte hade det. Eh, jag hade ju sett det på deras hemsida att de hade mm. det. Så på det tredje stället så sa de att det är en beställningsvara. Mm. Så det kunde de ju kräkt sig tidigare, tyckte jag. Men... men eh, på systembolaget så har de, har de en kinesisk grej som heter Tsingtau. Mm. Som finns i få olika variationer. Jag tror det finns tre olika typer av Tsingtao. Och sen har de en Hongkong-IPA. Mm, okay. Men det är det enda de har. Det är... De producerar ändå mest öl. Ja, där. precis. Mm. Men det är ju också kanske... Man vet inte att de håller de exporterar kanske inte mycket. Och... Mm. Men då måste man ju beställa och smaka ut. Jag har faktiskt smakat dem på restaurang. Ja, okej. Okay. Eh, ja, och eh, låna var på, på eh, asiatisk restaurang. Mm. Då, då beställde jag först en japansk öl. För att jag beställde japansk mat så jag fick det att det kunde passa riktigt grann till. Och sen eh, efter så tog jag den här Tsingtau. Mm. Och den japanska var faktiskt godare. Ja. Så, men eh, nej, den var helt okej okay faktiskt. Mm. Den var ju också ljus, väldigt, väldigt ljus lager. Ja. I mitt tycke så får öl inte bli för ljust heller. Alltså ett riktigt, riktigt så här inte gyllengult, men nästan alltså väldigt, väldigt blekgult veteöl. Det är ingenting som går hem Som Hågarden, som jag nämnde innan. Mm. Det är nästintill odrickbart för mig. Ja, jag kan inte tycka det är gott med, med bajsbjör och lag också. Nej, riktigt vad det är just med det. Det är också en sådan smaksam. Ja, det... Det finns väl bättre och sämre och dem också. Förmodligen. Mm. Det hade varit intressant att, att ha en sån viktig jag har ju gått på någon här kurs i provsmakning av öl. Jag vill jättegärna göra det. Jag ska, men jag har inte det. Ja, jag ska iväg sen jag och min kära fru. Mm. Det kan vara intressant. Mm. ja det ska bli roligt. Det får jag också boka tid till. Mm. Kommer ner till Malmö Brygghus där de har sådana evenemang lite. Ja, och okay. Billy Bengt det är billigt också mm. ja. Men är det, är det också ett här lokalt bryggeri som man får prova deras eller är det ett vitt brett sortiment som de har där? De, de, de har lite olika varianter men de har ju, det är ett litet bryggeri i Malmö och de gör ju mm. lite, jag tror det är fyra eller fem olika sorter som de varierar sig med mm. men de är bra, de är, gör mycket god öl mm. jag, jag smak, Helsingborg har också ett mikrobryggeri mm. jag tror jag smakar två av deras öl den ena gillar jag, den andra gillar inte alls. Men eh, det är också så här i början på en kväll som sitter någonstans i en dimma någonstans. Ja. Jag kan inte säga exakt vilket, vad det var för typ och vad det var för sorter och liknande. Ja. Men eh, det är lite svårt då också för att ha 50-50 chans nästa gång jag ska dricka någon om gillar den eller inte. Så mm. det, ja. Vad kan jag mer säga om öl? Har du någon så här visdomsord angående öl eller... Någonting som man, liksom den ultimata sanningen om öl. Jag tycker att man får dra ut på tiden lite grann här. <laughs> <laughs> ja, någon, någon, någon ultimat sanning? Nej, eh, i liksom så har jag det inte heller. Men eh, om, ni inte, om ni inte gillar öl så eh, lär jag att dricka det. Så öppnar en helt ny värld för er. Ja, det, det håller jag faktiskt med om. Alltså Att just säga att jag gillar inte öl. Det är som att säga att jag gillar inte läsk. Mm. Alltså, sen kanske man inte gillar det på grund av det bubbliga, men gillar man inte det på grund av smaken så finns det ju... Ja. Och ja, ge det ett tag, det lite lager och sen så kommer ni märka hur... Eh... Locka vinner vi för där! <laughs> <laughs> ja, men när man jämför öl med till exempel sidor så ja. jag tycker att jag att alla sidor smakar ungefär densamma. Det är lite för sliskigt. Ja, mm. visst en kan vara gott att bryta av eh, ibland med en överlag... Eh... Nej, det är, det är för sällöligt. Mm. Ja, men då har vi ändå, tycker jag ändå klarat av eh, listan. Eller listorna. Mm. Då hade två koncept och en öl. Mm. Vilket är helt okej. Gyslager på tredje plats, och sen var det Oppigårds. bryggeri på andra plats, och Punkgripa på första plats. Och jag mm. sitter fortfarande på min tredje plats, Corona, och sen hade jag Murphys, och sen hade jag Carlsberg kungen av öl. På, på första plats. Oj, mycket reklam det blev för den. Här, men stunt samma, det är min åsikt. Ehm, vi, alltså, jag, har du varit inne på, på den här eh, sajten beermaster.se? Mm -hmm. Jag var inne där lite grann och, och läste. Och eh, där fanns väldigt mycket så här information om betygssättningar på massa. Alltså, säkerligen tusentals cirka, mm -hmm. som eh, man kan, kan kolla runt där lite grann innan man går på systemet nästa gång. Då ska jag. Ja, de flesta systembolag har ju faktiskt en nyhet nyheterhylla. Ja. Där man brukar svänga förbi. Mm. Och ja, där har man upptäckt många nya sorter som ja. är gjorde Jag går också ofta på... Man går ju oftast på etiketten. Man, alltså, du dömer ju hunden efter håren där lite grann ja. också. Alltså, har du ju sen den här lilla informationstexten också när man kan... Precis. Det är lite avskräckt när man kommer nej ja. men, uh... men Jag tackar dig så mycket för att du uh, var gäst i min uh, podcast. Ja, bra, bra, bra. Uh, ja, ja. Uh, podcasten kan man hitta på min uh, blogg www.kentjonsen.se Det är k e n t j o n s e nse Annars kan man hitta länk till den via Twitter. Där heter jag att och eh, sen kan man också lyssna på den på, på iTunes. Och eh, har ni förslag på topp tre-listor så hör gärna av er. Eh, eller lägg en kommentar i bloggen eller någonting liknande. Så ta jag din beäkning. Så tills nästa gång, ha det gott. Jag tänker ju bara att <hör> om du förklarar var, var de ska hitta bloggen under, eller podcasten under tiden de lyssnar på podcasten. Så har de nu redan hittat den. Det är sant, men jag måste ändå säga det, känner jag. Okej. Okay. Ja, tack. Hej.